A Faraon, on ima sebe, ponižavajući i ismijavajući ono što je iz Musa alih i selama, reče. Čujete li vi ovo? Musa alih i selama im rekao. On je vaš gospodar i gospodar vaših drevnih predaka, vjerovjesnik koji vam je poslan je u istinu lud, reče Faraon. On je gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate a šta je sa narodima drevnim, upitao. Ovim pitanjem Faraon je želio reći Musa, ali i ako je tvoj gospodar zaista onaj koji stvara, koji određuje sudbinu i zatim sva stvorenja prema njoj napučuje, onda samo njega treba obožavati. Međutim, zašto su prijašnji narodi obožavali druge mimo njega? Zašto su pored njega obožavali zvijezde i druga božanstva, kao što i sam znaš. Zašto onda i drevni narodi nisu bili upućeni? Musa, alaih selam, odgovara. Znanje o njima je kod moga gospodara u knjizi. Mome gospodaru ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja. On vam je zemlju posteljom učinio, po njoj vam je puteve utrao i on s neba spušta kišu. I kada su tako izneseni racionalni dokazi Faraonu i pobijene njegove sumnje, Faraon je počeo koristiti svoju vlast i moć. Faraon reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar je onda kad ti budem očigledan dokaz donio? Upitao on. Pa ga ako istinu govoriš, reče Farao I Musa baci svoj štab, kad on prava zmija. To je bio veličanstven i zastrašujući prizor. Ta ogromna zmija otvorenih usta pokomila se na Faraona. Ugledavši kako ide prema njemu, Faraon se uplaši. Skočio sa prestolja i zamolio Musa a.s. da je od njega ukloni, što je on i učinio. Faraona je, kada je to vidio i deživio, obuzeo žestoki strah. Tako da je zbog toga preko četvdeset puta dnevno imao proljev. Zatim je... Musa, ali i salam, zavukao svoj ruku u njedra, a onda izvadio. A ona je sjela poput mjeseca, od čega su pogledi ostali ukočeni. Kada ju je po drugi put zavuka u njedra izvadio, ruka se vratila u prvobitno stanje. Zatim su mu rekli, Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga ko ne povjeruje i glavu okrene. I pored svega, Faraonu ništa od toga nije koristilo, pa je ustrajao u svom nevjerovanju. Zato je rekao da je to čarolija i odmah htio da se uz pomoć svojih čarobnjaka tome suprostaju. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj pokazati. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. Neka sastanak bude dan svečanosti, reče Musa i se svijet skupi izjutra. Upravo je Musa, ali ih i selami, želio da Allahove dokaze i znakove pokaže javno u prisustu svijeta. Faraon je zatražio da mu dovedu najvještije čarovnjake. a tada je u Egiptu bilo mnogo iskusnih čarobnjaka koji su se usavršili u svom zanatu. Doveli su mu ih i svi krajeva Egipta. Ibn Ebi Hatim navodi Da Ibn Abbas radijallahu anhu rekao Bilo ih je sedamdeset i svi su bili mladići izraelčani Faraon im je naredio da odu učiteljima magije i čarolije i da od njih uče Faraon, njegovi zapovjednici i podanici njegova carstva Svi do posljednjih su došli jer ih je Faraon pozvao da prisustuju u tom velikom događaju Kad su čarovnjanci došli Faraonu upitali su S čime radi ovaj čarobnjak? Kad je rekao da radi sa zmijama, povikali su. Tako nam Boga. Na zemlji nema nikogo sa užadima i štapovima zna dočarati zmije kao mi. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? Pitaš. Da, reče farao. Čime ćeš nas nagraditi ako pobijedimo. Bićete meni bliski. Imaćete poseban status... Ispunit ću vam šta god zaželite, odgovorio je. Musa, ali i selam, je prišao čarobnjacima i posavjetovao ih riječima. Teško vam, ne iznosite laži o Allahu, pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj ko laži iznosi. I oni se tiho, šapućući stadoše, o svom poslu između sebe raspravljati. Ova dvojica su čarobnjaci. Reklo še jedni drugima, hoće da vas svojim vrađbinama iz vaše zemlje izvedu i da unište vašu vjeru prelijepu. Zato svoje lukavstva pametno pripremite, a onda jedinstveni u red stanite. Ko danas pobjedi, on će uspjeti. Kada su se čarobnjanci poredali, a Musa i Harun, alih i selam, stali nasprav njih, upitali su Musa, alih i selam. O Musa, hoćeš li ti ili ćemo mi prvi baciti? Bacite vi, reče on. Oni su već bili pripremili užadi štapove, stavivši u njih živu i druge materije zbog koji su se uvijeli. Bacajući užadi štapove, izgovarali su. Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. I kad oni batiše, oči ljudima začaraše i prestršiše, i vrađbinu veliku prirediše. I odjednom mu se pričini da se konopi njihovi štapovi njihovi, zbog vrađbine njihove kreću, i Musa u sebi osjeti zebnju. Pobojao se da će oni svojim čarolijama i varkama zavesti narod prije nego što on baci ono što mu je bilo u ruci, jer ništa nije smije uraditi prije nego što mu se naredi. I u odlučujućem trenutku Allah uzvišenim mu je objavio Ne se, ti ćeš doista pobijediti. Baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samovarka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti. Tada je Musa, ali i selam, bacio svoj štab i rekao, Ono što ste priredili čarolijaje, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da dijelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojim riječima učvrstiti istinu, makar to i ne bilo drago zločincima. Uzvišeni Allah kaže. I mi objavismo mu u Baci svoj štap. I on ujednom proguta sve ono, čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina navidjelo izbi. I pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. A čarobnjaci se licevnat lebaciše. Mi vjerujemo u gospodara svjetova, povikaše. Gospodara Musaova i Harunova. Prema onom što su znali, bili su ubjeđeni da to nije čarolija ni magija, ni mašta, ni opsjena, ni varka, ni laž, nego istina koju može dati samo istiniti, koji je poslao Musa, a.s. i podpomogao ga istinom. Allah uzvišen je sa njihovih srca uklonio zaslijepljenost i prosvijetljio ih uputom koju je u njih usadio, a odstranio je iz njih tvrdokornost. Zato su se obratili svome gospodaru, palimo na sečdu i glasno, ne bojeći se nikakve kazne niti iskušenja, Rekli prisutni, vjerujemo u gospodara Musaova i Harunova. Vi ste mu povjerovali, viknu farao. Prije nego što sam vam ja dopustio, on je učitelj vaš, on vas je vračbini, naučio, i ja ću vam sigurno u nakrst ruke i noge vaše ocijeći i po stablima palmi vas zapeti i sigurno ćete saznati koje od nas u mučenju strašniji i strajniji. Ovo je, mislim, smisalica koju ste u gradu smislili, da bi iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše on je. Pa čini šta hoćeš, to možeš da učiniš samo na ovome svijetu. Mi vjerujemo u naše gospodara, da bi nam oprostio naše grijehe, i vrađbine na koje si nas ti prisilio, a Allah bolje nagrađuje i trajnije. Onoga koji pred svoga gospodara izađe kao zlotvor, čeka džehennem. U njemu neće ni umirati ni živjeti, a one koji pred njega izađu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. Edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, I u će oni vječno boraviti. I to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. Ti ljudi su ujutro bili čarobnjaci, a istog dana na večer postali su uzoriti šehidi. Hvala nam zanahu, a muallimuna. Rasulullahi muallimuna. Hvala Nakon svega ovog glavešine Faraonova naroda rekoše Faraonu Zal ćeš ostaviti Musa i njegov narod da neredu redu zemlji prave I da obožavanje tebe i vjeru tvoju napuste Te Faraon naumi ubiti Musa ali selam S tom odlukom upoznao je sve članove svoje svite I od njih zatražio mišljenje Pustite me, reče Faraon, da ubije Musa, pa onda neka se moli svome gospodaru. Ja se bojim da vam neizmieni vjeru ili da u uzemi neredne izazove. Kada je Faraon to izustio, Faraonov rođak, koji je krio svoje vjerovanje, Pobojao se za Musa, pa je Faraona od toga mudro odgovorio. Iz je to kao svoje mišljenje i kao svoj savjet. Uzihšeni Allah u suratul Mumi, sura Vjernik, kaže A jedan čovjek, vjernik iz Faraonove porodice, koji je prikrivao vjerovanje svoje, reče Zar da ubijete čovjeka zato što govori Allah je moj gospodar? Zar da ubijete onoga koji vam je donio jasne dokaze o gospodara vašeg? Ako laže, njegova laž će njemu nauditi. A ako istinu govori... Onda će vas stići bar nešto od onoga čime vam prijeti. Allah neće uputiti onoga koji uzlu pretjeruje i koji mnogo laže. O narode moji, danas vama pripada vlast i vi ste glavni u zemlji. Ali ko će nas zaštititi od Allahove kazne ako nas ona stigne? Faraon reče, ja vam iznosim samo ono što ja vidim i samo vas upućujem na pravi put. O narode moji, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili, kao što je bilo sa nuhovim narodom, i Adam, i Semudom, i onima poslije njih. Allah nije nepravedan prema robovima svojim. O narode moji, bojim se šta će biti s vama na dan, kad jedni druge budete dozivali na dan, Kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga niko ne može uputiti. Jusuf vam je još davno donio dokaze jasne, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, rekli ste, Allah više neće njega poslati poslanika, eto, Tako Allah ostavlja u zabludi svakog ko uzlu pretjeruje i sumnja. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika, tako Allah pečati srca svakog holog i nasilnog. O hamame, reče faraon, sagradi mi jedan toranj, Ne bih li stigao do staza neveskih, ne bih li se popeo do musa ovog boga, a ja smatram da je on zaista lažac. U Fesiri navode da je taj toren što je Haman faraonu napravio najviša građevina koja je ikada viđena, a bila je napravljena od pečene opek. Onaj vjernik reče, o narode moj. mene slijedite, ja ću vam na pravi put ukazati O narode moji, život na ovome svijetu je samo prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen, a ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će, u njemu će imati u obilju svega bez računa. Uzvišeni Allah kaže. I mi smo faraonov narod, Gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. I kada bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kada bi snašla kakva nevolja, Musau i onima koji su s njim vjerovali, tu nevolju bi pripisivali, ali ne. Njihova nevolja bila je od Allaha, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god nam dokaz doneseš, Da nas njime občaraš, mi ti nećemo vjerovati. Zato smo mi na njih slali poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja. Ali su se oni oholili. I zločinački narod su bili. I kad god bi ih zadesila nevolja, govorili bi, O Musa, zamoli za nas gospodara svoga onako kako te je on naučio. Ako od nas otloniš nevolju, mi ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. Zato ih mi kazni smo. i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali i prema njima ravnodušni bili. Muhammed ibn Ishak kaže Kada su čarovnjaci povjerovali, Faraon je ostao poražen i ponižen. Uprko svemu, on je nastavio sa svojim nevjerstvom i zlodjima. Zato mu je Allah uzastopce slao čuda, sušne godine, poplavu, skakavce, krpelje, žabe i krv, kao jasne znakove. Kada im je poslao poplavu, preplavila je cijelu zemlju. U tom periodu nisu mogli ništa sijati, niti na neki drugi način privređivati, tako da su se patili i gladovali. Kada ih je to sve zadesilo, rekli su, O Musa, zamoli za nas gospodara svoga, onako kako te je on naučio. Ako od nas otkloniš nevolju, zaista ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. Musa je zamolio svoga gospodara, pa je on od njih nevolju uklonio. Međutim, pošto ništa od onog što su obećali nisu ispunili, Allah je na njih poslao skakavce. Skakavci su jeli drveće, pa čak i željezne čavle na vratima, tako da su im se rušile kuće i stanovi. Tada su Musa urekli ono što su i prije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara, pa je opet od njih nevoju uklonio. Oni opet nisu ispunili ništa od onog što su obećali, pa je Musa unaređeno da ode do jedne pješčane humke, po njoj udari štapom. Kad je to uradio, na nisu su iznenada navalili krpelji, koji su se uvukli u njihove kuće i hranu, smetajući im da tu borave izbavaju. Kada ih i istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije. Pa on ponovo zamolio svoga gospodara koji je opet od njih otklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali. Pa im je Allah poslao žabe koje su se raširile po njihovim kućama, hrani posuđu, tako da kad god bi neko od njih uzeo odjeću ili hranu, našao bi da je prepuna žaba. Kad ih je to istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara koji je opet od njih odklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali. Pa je Allah učinio da se voda, kada bi je faraonov i sledbenici zahvatili iz bunara ili rijeke, pretvorila u svježu krv. Sve ovo se dešavalo faraonovim sledbenicima bez izuzetka, a nije se dešavalo ni jednom jedinom Izraelčanin. To je bio najbolji dokaz istinitosti Musa ovog ali salam poslanstva. Međutim, i to im nije koristilo i nisu poslušali opomenu, nego su ostali ustrajni u svom nevjerstvu i prkosu. Samo mali broj kopta je povjerovao. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas, radijallahu an, rekao. Bile su to tri osobe. Faraonova žena, čovjek koji je dotrčao sa kraja grada i rekao O Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi i vjernik iz faraonove rodbi. Uzišeni Allah kaže. I Musa reče, Gospodaru naš, ti si faraonu i njegovim glavešinama ukrase i metke na ovome svijetu dao, pa oni, gospodaru naš, zavode tvoga puta. Gospodaru naš, uništi njihove i metke, i zapečati njihova srca, pa neka ne vjeruju dok ne ugledaju bolnu patnju. Uslišana je molba vas dvojice, reče on, pa ostanite na pravom putu i nipošto se za neznalicama ne povodite. Ovo je velika kletva kojom je Musa, ali i selam, prokleo Allahov neprijatelja Faraona i njegove glaveši. Izraelčani su odmah te noći krenuli iz Egipta i uputili se u pravcu Palestine, No se sa sov dragocjenosti koje su im faraonovi ljudi povjerili na čuvanje, kao i nakit koji su njihovim ženama pozajmile koptkinje za korištenju u svečanim prilikama. Kada je faraon čuo za njihov odlazak, naljutio se na njih i do kraja razbijesnio. Pa je počeo sakupljati i bodriti svoju vojsku da ih stignu i unište. Uzvišeni Allah kaže: "I mi objavili smo Musau Kreni noću samoim robovima, bićete gonjeni. I Faraon posla po gradovima sa kupljače. Oni su zaista mala grupa i naljutili su nas, a mi smo zaista svi oprezni. Faraon je krenuo za Izraelčanima sa mnogobrojnom vojskom. Sustili su ih pri izlazku sunce. Dvije skupine su se suočile. Musaovi drugovi su u strahu rekli, Samo što nas nisu sustigli, bili su ih stjesnili uz more i već krenuli na njih. Pored toga, s desne i lijeve strane su bila visoka brda, tako da im jedini put i izlaz ostao zagaziti u more, što nikom nije padalo na u. Zato su se požalili Musao, ali ih i pa im on rekao, Moj gospodar je sa mnom, on će me uputiti, on mi je naredio da ovdje dođem on je tada bio na začelju pa je prošao naprijed gledajući u more čiji su se valovi sudarali i buka vila svejača kada je situacija postala krajnje ozbiljna i opasna a faraon i njegova opaka i žestoka vojska se približila moćni, uzvišeni i blagi gospodar plemeri togaša objavio je Musao ali i hisela udari svojim štapom po moru pa je udario i pritome rekao Rastavi se Allahovom dozvolom i ono se rastava. Navodi se da se more rastavilo na 12 mjesta i za svako pleme napravilo pojedan prolaz kojim su išli. Tako je morska voda stajala uspravno, poput brda, zadržavana snagom onoga koji kad nečemu kaže budi, ona bude. Allah už više nije također naredio zapadnom vjetru pa je puhnuo i odnio morsko blato, tako da je ostalo suhotlo, koje se nije lijepilo za kopita konja i ostali životinja. Musao, ali ih i selam, je naređeno da ga sa Izraelčanima pređe. Oni su se odmah žurno spustili, radujući se i posmatrajući veličanstvenu moć, koja je zapanjila prisutne i ukazivala na pravi put, srcima vjernika. Kad je faraon prišao i vidio taj veličanstveni prizor, uvjerio se ono što prije nije vjerova. Zato je ustuknuo, ne usuđujući se krenuti dalje, pokajavši se što je uopće i krenuo u potjeru za njima i što se upustio u ono gdje više kajanje ne pomaže. Međutim, Prema vojci se pokazao nepokolebljivim, nastojeći da se takvim i održi. Njegova nevjerna duša i griješna narav ga navedoše, da onima koje je potlačio i natjerao da mu se na krivom putu pokore, kaže Pogledajte kako se more radi mene rastavilo, da bih stigao svoje robove koji su od mene odbjegli i ustali protiv mene i moga carstva. Počeo je sam sebe objeđivati da krene za njima, istovremeno želeći da se spasi, ali daleko od toga. Kad god bi kročio korak naprijed, ustuknuo bi unazad više korak. Tada se pojavio Melek Džibril u liku konjanika na mladoj kobili, pa je prošao ispred faraonovog bastuha. On je zahrzao i krenuo za njom. Međutim, Džibril je požurio ispred njega i krenuo kroz more. Njegov konj je potrčao za kobilom, te faraon nije mogao ništa učiniti. Kada njegova vojska vidjela da je on zagazio u more, i oni su za njim svi urnuli. Prethodnica faraonove vojske zagazila je u more, tačno kada je Musa alih i selam sa svojim narodom prešao na drugu stranu. Musa alih i selam je htio ponovo svojim štapom udariti po moru, kako bi se vratilo u prethodno stanje, ali mu je Allah uzvišen i naredio da more tak ostavi. I kada je prethodica vojske bila na domak kopna, tada je Allah uzvišeni objavio Musa'u alaihi selam da opet udari štapom po moru. Kad je to učinio, more se sastavilo i sve ih potopilo. Tako da se niko od njih nije spasi. Uzvišeni Allah kaže A kada se poče daviti Uzviknu. Vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Ja sam od muslimana, zar sada, a prije si neposlušan bio i nered činio. Danas ćemo izdaviti samo tvoje tijelo, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. 1898. godine pronađeno tijelo za koje su istraživanja potvrdila da je tijelo Faraona Merneptaha sina Ramzesa drugog. Njegovi otisti, njegovi ostaci su spašeni Allahovom voljom od uništenja da bi bili poučan primjer onima poslije njega. Neka je hvaljen Allah uslišaj padam al-uzan abadat studio za medijsku produkciju sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno edukativnog sadržaja Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehdić Prijevo značenja Kur'ana na bosanskom jeziku Kazivanja o vjerovjesnicima Priče iz života shaba i iz života tabiina Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama iz različitih oblasti islama Od eminentnih alima i daija sa naših prostora kullama, kullama, kullama. Lama, lama. Iz videoprodukcije izdvajamo crtani filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je velikog sudije građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543 studio sebi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh layaliyna <tipi>